A tisztel látás 29-e van, még egy nap. És aztán holnap után már július. Négy műsora maival együtt. Fontos, iratkozzanak fel a Kejfejancsi YouTube csatornájára, és lájkolják a Facebook Csoportot, ahol mi vagyunk, tehát kövessék a Kejfejácsi Facebook oldalát és lájkolják. Ez, amihez tartás véget bír jelentőséggel, semmi jelentőséggel nincs, hiszen felvételről fogják ezt nézni, miközben felvétel sincs, streaming, de gyönyörű a reggel. Jön a nyár, sőt, itt van ami a 23-24-es idén illeti, uniós választások, hétköznapok, önkormányzati választások, hétköznapok, olimpia, hétköznapok, így. Aki úgy gondolja, hogy a, arról a helyről, ahol lakik, akár ez a város Budapest is valamelyik kerülete, akár bárhol az országban adjon magáról életjelet, és elmondhatja, hogy neki milyen tétje van, vagy semmilyen tétje nincs az önkormányzati választásnak. Az uniós választás kapcsán örülnék, hogyha bejelentkeznének a Janos dörö.fialajanos.gkukac.gmail.com e-mail címe azok, akik külföldről követik ezt a műsort, hogy beszámolhassanak arról az országról, abban az országban folytatott életükről, ahol élnek, azt követően, hogy elhagyták Magyarországot. És fontos, mert van jelentősége, amennyiben van rá tehetőségük, kedvük, idejük, Támogassák a Kejfej Jancsit a Patreon által, mert a stáb és benne én is pénzből élünk. Aki nem akar adni, ne adjon. Aki ad, azt mindazok, akik nem akarnak adni, ne szólják meg. Én se szólom meg önöket. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt, más a hangja? Lehetség. Még nem skálázta be magát? Lehet. Mint <gül> említette Zsolt, Fővárosi Közgyűlés Fidesz-KDNP frakcióvezető. Kezdjük azzal a hírrel, amivel ma ismerkedtem meg, és ha bár egy hétvégi a 24. hónak is most jutott tudomására, Spirit Józsefnek házkutatást tartott a rendőrség az újpesti média cégnél, erről dióhéjban már beszéltünk. Hogyan tekint ön erre a történetre? Hát olyan módon tekintek rá, hogy bízom abban, hogy kiderül az igazság. Sajnos láttunk már olyat, hogy szinte, szinte egészen nyilvánvaló dolgokat végül a hatóságoknak nem sikerült bizonyítania. Itt ugye arról van szó, hogy 2019-es önkormányzati választást követően több éven keresztül sok 10 millió forintot, összességében talán 300 millió forintot fizettek ki olyan kis videókra, olyan tartalmakra, olyan e, dolgok legyártására, amelyet utána soha e, nem adtak le. E, a... És amelyekről ma azt a polgármester Déri Tibor, hogy különböző felületeken feltalálható, de erről tartalomjegyzéket nem adott át. Tartalomjegyzéket ezek szerint nem adott át. E... Állítólag a történet hatpárti feszültséget okoz, ugye ez az ellenzéki oldal, ha a parlament felül nézzük, ha a fűvárosi oldalról nézzük, akkor ön az ellenzék, de úgy látszik, akkor a feszültséget nem okozott, hogy ezt vagy saját maguktól akarták volna megoldani egy belső vizsgálattal, ki tudja mivel ennek úgy tűnik, hogy így kellett megoldódnia, beleért vagy még nem oldódott meg. Egyrészt nem módottott meg, másrészt tényleg nem tudom, hogy a, a, a sok párt én csak Szedetvedetnek hívom, de hát ezt engedtessék meg nekem. Ez a Szedetvedet koalíció tagja, én nem biztos, hogy mindegyike ismerte ezt a történetet. Itt itt egy hát Déli Tiborhoz, Varjú Lászlóhoz köthető Sós, Tibor nev, Sós, Edvin, bocsánat, Sós Edvin nevű emberről van szó, aki egy elég komoly céghállót épített, vagy hát volt és használt az Újpesti Média Kft-vel e, mellett, és innen szivattyúzták ki különböző megbízásokkal a pénzt. Itt van olyan cég, ahol ő a megbízott, van olyan cég, ahol neki személyes iskolatárs, jóbarát, stb. És szerepel, és olyan videók és olyan tartalmak készítésére számláztak, amelyek utána hát ezek szerint valahol mégiscsak megjelent, de túlnyomó részt ahol és ott kifizették, ott, ott erre nem került sor. Van állítólag olyan feljegyzés, olyan dokumentum, amelyek azt rögzítik, hogy azért ment, hogy ezek olyan rendkívül rossz és silány minőségben készültek el. Egyes feltételezések szerint el sem készültek, hanem teddy storia volt annak, hogy például 19-ben a választási kampányt, amely nagyrészt arról szólt, hogy ők mit szeretnének, nagyrészt az én lejáratásomra szervezkedtek, hogy ezek, ezek, a, ezek a videók, ezek a tartalmak, amik akkor elkészültek, azokat így utólag ezen a csatornán keresztül fizették. De ez majd a hatóságnak a dolga, hogy ezt megállapítsa én, ezt csak a az urbán legendaként mondom itt el most önnek, illetve a nézőknek, hallgatóknak. Hogy ezt be tudják-e bizonyítani, ezt nem tudom. Az, az jól látható, hogy, hogy itt olyan dolgok történtek, amelyek nem a normál rendbe illeszthetőek, de hát sajnos egyéb furcsaságokat is látok. Igen, és hát amiből ugye mindazok, akik követnek bennünket, azt mondják, hogy 12-1 tucat, miközben természetesen nem 12-1 tucat, nem ártana egyszer úgy ébredni mindenkinek, hogy ezekre a történetekre úgy nézzen, hogy hát ez meg micsoda. Két és fél hónapig nem fogunk beszélgetni a Kejfej mert nyári szabadságra megy. Ma már lehet azt százszerzelékosan tudni, hogy elindul a polgármesterségért? Semmit sem lehet százszerzadékosan <gül> tudni, hogy mi lesz holnap. Önnek mi a szándék? Én, én ezt elmondtam korábban, és mi is beszéltünk róla. Én Tehát igen, igen vagy nem? Jelen pillanatban úgy tervezem, hogy ha amennyiben rajtam áll, és a Jóista is úgy akarja, akkor én indulni fogok, igen. A mostani eh, látkép alapján látja az esélyeit? Vagy az esélytelenségét? Én nem akarom... Én, én néha tipmixelek, néha nem. Na, én most már... abszolút nem tipmixre kérdeztem, hanem azt kérdeztem, hogy ebben a helyzetben, amiben vagyunk, és majdnem a jelző szerkezetet, de felesleges. Jó, akkor ezek szerint akkor erről most bővebben nem beszélünk. Én, én, én, nem, vagyok, én nem vagyok az a típus, aki csak akkor megy ki a pályára a Azt speciál tudom. Akár sportolóként is, akár szurkolóként is. Azt tudom, csak hát ugye uh, itt aztán lesz egy... egy, egy Konkrét menet, eh, amelyben, eh, hogy mekkora jelentőséggel fog bírni az elmúlt négy év Újpesten, és hogy mennyire fog számítani az elmúlt négy év az országban, hát ember nem tudja, ki fog derülni. Na. Örülök, hogy ezt mondja, mert ember nem tudja, én sem tudom, tehát nyilvánvalóan, hogyha azt nézem, és csak azt a szűkebb történet, sorozatot nézem, ami itt az elmúlt kilenc vagy abban a kilenc évben, amikor mi irányítottuk a város, abban a négy évben, ami, ami most zajlik, összehasonlítom a város lehetőségeit, a fejlődését, az eredményeket, akkor szinte kétség nem kellene, hogy ahhoz, Hozzáférjenket a kétségnek, föl sem lenne szabad merülnie, hogy itt ez a jelenlegi városvezetés nagyon-nagyon-nagyon nagyon, -nagyon, -nagyon, -nagyon csúnyán megbukott és út teljesített. De tudjuk jól, hogy a politika nem erről szól, nem mindig az eredmények, nem mindig a valós teljesítmény, nem mindig a tényleges eredmények számítanak, hanem adott esetben valami más. Ez pedig rajtam, rajtunk kívülálló tényező, ezt megfejteni nagyon hát, nehéz. Rajtunk előre tényező, meg azt, ebbe, ebben elveszhetnénk, de annyi minden, valamiről beszélhetünk, hogy nem fogok elveszni. Ten a volt a fővárosi közgyűlés, és hazudtam, mert nem bírtam megállni. És... Nem bírtam, én biztos voltam benne. <gül> Figyeljen... Um... Szerintem sokat elriaszt az én hozzáállásom e, azzal, hogy azt mondom, hogy a téma ismerete befolyásolnia kell az ember, de egyrészt én ezt tanultam, másrészt eddig csak az előnyét láttam ennek, e, akkor is, hogyha néhányan lemorzsolódtak, vagy nem értették a ragaszkodásomat. Itt van ez a soroksági történet. Uh, hosszan beszélgettem róla, vagy relatíve hosszan a barátnőmmel, aki egészen másben, másmiben látta ennek a jelentőségét. Egy csak arra mondom, hogy egy is ugyanazon történet, és hát ahogy tanultam az esztétiká tanszéken, ahány néző annyi olvasat. Uh, önnek, Wintermantel Zsoltnak, mint felnőtt embernek, mellékesen politikus, de nem biztos érnebben, tehát hogy szét kéne tudni választani politikus és nem politikus ényét. Rövid kérdés. Én azt jól látom-e, hogy egy direkt 36 írás kapcsán másodperceken belül kerülő úton, szokatlan úton, expresszúton, rendkívüli úton megfelelő rész aláhúzandó kerül be a fővárosi közgyűlés napirendjébe ez a napirendi pont, melyben óvintézkedéseket ez a főváros annak érdekében hogy azon a területen, amit a Direkt 36 megjelölt az írásában, ne lehessen semmilyen vegyi depót létrehozni. Ezt jól látom-e? Hát az, hogy percek alatt és hogy alapozva, azt jól látja. Oké, okay. akkor a kénduló jó volt. Azt kérdezem öntől, ha tud függetleníteni a pártállásától. Csak egész egyszerre ránéz a hegyre és azt mondja, magas, alacsony, zöld, szürke. Hova jutottunk mi magyarok? Hova jutottunk mi budapestiek? Hogy egy újságcikk alapján valamiből napirendi pont lesz, hiszen ez a bizalmatlanságnak már egy olyan foka, ahol semmilyen kormányreakció nincsen, én nem tudom, hogy direkt 36 igazat írta vagy sem, én ezt már fifty 50, 50 re adom, de ma a városvezetés annyira Ferdeszemmel szemmel, annyira méregetve néz a kormányra, alappal alap nélkül ebben most szintén nem megyek bele, de ezt is 50 50 re adom, tehát nem mondom azt, hogy teljesen alaptalanul, hogy egyébként egy direkt 36 cikre képes egy napi rendet fölfűzni, ami szerintem nem volt még, vagy ha volt, akkor én arról nem tudok is elnézést. Maga a jelenség ön számára mennyire megdöbbent És most nem is ott tartunk, hogy megbeszélték, meg is nem is ott tartunk, hogy megszavazták. Maga ez, hogy ilyen létezik? Ö, teljesen szürreális. Tehát, hogy hogy Vénaszály Márta az első kerület, tehát a vár negyed polgármestere, jobb polgármestere akar lenni soroksárnak, mint az ott megválasztott helyben élő. De nem tartunk Mi... még itt. Én azt kérdezem öntől, hogy lehet egy direkt 36 cikkből napi rendi pont. Milyen ország az, ahol ilyen mérvű a bizalmatlanság? Én ezt nem bizalmatlanság. Hanem minek? Én ezt egész politikai terméknek hívom. Tehát jól látható, hogy egy igaz-igaztalan részigasság, féligazság, fél hazugság fölépített kampány, ami Debrecenben az akkumulátorgyára kapcsolatban fölmerült, ez egy jó receptnek tűnik a baloldás számára mindenhol. És ebben én itt most nagyobb összegekben merek fogadni. Az elkövetkező egyébben mindenhol, ahol valamilyen nagyobb méretű Eh, eh, akár csak három áttételen keresztül, akkumulátor gyártással, tárolással, átszereléssel, összerakással, ideiglenes tárolással kapcsolatban, bármilyen összehozható lesz, az az önkormányzati kampánynak a témája lesz. Azt valószínűleg az hallod öntől, miközben aki, nem vagyok a, a téma. Szal... Oké, okay, csak. Legyünk minél rövidebbek és tömörek. Azt kérdezem Öntől, mind az az óckodás, ami egyébként az akkumulátor gyárakkal kapcsolatban ma Magyarországon van, bár nem lényegtel, hogy ez egy összeszerelő üzem vagy pedig minden fázis Magyarországon csinálnak-e, ez teljes mértékben alaptalan, vagy van benne olyan, ami megfontolandó? Sajnos eljutottunk oda, és hogyha ezt a kérdését úgy tette föl, hogy van egy ilyen bizalmatlanság a főváros vezetése részéről, én azt gondolom, hogy itt ebben az ügyben mindenkinek, állampolgárnak, önkormányzati testületnek, vezetőnek, hatóságnak is mindenkinek a legnagyobb körültekintéssel kell eljárni. Nyilvánvalóan bármely vegyűzem, én a kinoi mellett nőttem föl, otyánatot kérek amely mind a mai napig veszélyes üzem, és ez a MOLARI, ez a lakossági tájékoztatórendszer minden hónap első hétfőjén 11 órakor megszólalnak próbaképpen a szirénák, mert hogy olyan tevékenység folyik, hogyha egyébként baj van, akkor jó, hogyha az érintettek, a körny környéken lakók erről tájékoztatást kapnak, illetve akkor megkapják az utasítást, hogy mit kell csinálni, hogy az életük, az egészségük megóvása kerülhessen. Tehát még egyszer mondom, a városban vannak üzemek, vannak gyártelepek, amit itt az akkumulátorokkal kapcsolatban a baloldal művel az egész egyszerűen vérlázító, számomra értelmezhetetlen azok az emberek, akik reggeltől estig le nem tudnak szakadni a mobiltelefonjukra van. Püfölik a... Jó, a, mar mar maradjunk a... Akkumulátorban az isten... Jó, de most ezt ne. Azt kérdezem öntől, miért hat az akkumulátorgyár úgy, ahogy hat? El. Ezt nem tudom, ez pontosan abban a kategóriában van, hogy miért választják meg karácsonygelget ilyen teljesítmény. Ugyanaz? Amit én szerintem igen, tehát ez az, az a fajta hype, az a fajta buborék, az a fajta e, jó emberkedés filozófia. Én nem tudom megmondani őszintén, e, álszent, álszent dolog az életünket, nem tudjuk akkumulátor nélkül élni. Nem akarom most ezt továbbrakozni, az előbb leállított. Csak az, ne annak érdekében, hogy a Holdudvar kisebb legyen. Nem akarom túlmagyarázni, tehát én azt értem, hogy a mindennapjainkban akkumulátor, kell. Nélküle nem tudunk élni. Az Európai Unió meghozza azt a döntést, hogy 30 vagy 35 után e belsőégésű motorokat nem lehet forgalomba hozni. Tehát minden abban az inányba mutat, hogy elektromos autó, elektromos közlekedés, minden az akkumulátorról szól. Egyébként Európa szerte, Franciaországtól át, Lengyelországon, Csehországon keresztül mindenki küzd és kőkeményen versenyez azért egyébként, hogy ebből az iparákból a lehető legnagyobb szeletet hasítsa ki. Itt Magyarországon hogy, hogy nem, ahol egyébként az olimpiát is ellenezzük és mindent ellenző minden városligetben is oda kötjük magunkat a fához ilyen álszent zöldnek hazudott módon. Ö, ezek szerint nekünk kell az elektromos autó, de ne a mi országunkban gyárt. Oké, okay, csak azt szeretném ennek mondani, hogy... Egyébként a gyerekek dolgozhatnak a litiumbány. Hogy más... más... Tehát, hogy azért, azért, ugye, ha csak ezt a mondatot veszem, amely egy hosszú mondat volt, azért, ha belegondol abba, hogy ő mi mindent kötött össze benne, és hogy azok egyébként ma hogyan kötődnek össze mások fejében, és hogy ezeknek egyébként tényleg van-e kötődésük egymással, ezt egy önálló műsor keretében meg lehetne beszélni nél most egyszerűen csak egy figyelemfelhívás ez, ami pedig az egyes országokat illeti, annyi tudomáson van, és ez nem túl sok, hogy attól, mert más országok is foglalkoznak, vagy szeretnének akunvátorgyártást, vagy gyártással foglalkozni, ha egyébként valaki ilyen kapacitás, vagy ilyen lehetőséget vinne, ebbe benne van az, hogy azért azok lehet, hogy nagyobb országok, lehet, hogy tájegységeiket tekintve tehetősebbek a szónak abban az értelmemben, hogy munkaerő, Munkerő víz van, tehát az, hogy Magyarországra ennyi akkumulátorgyár érkezzen a földrajzi térség ismeretében, ebben én biztos, hogy nem fogok állásfoglalni, mert nem vagyok szakértő, de megfogalmaznak olyan veszélyforrásokat, amelyeket komolyan tudok venni. Ön tett egy utalást Debrecenre. Debrecenben mit toltak el? Vagy mit nem toltak el, de miért nem, Debrecen az origó? Nem, nem, én, én nem tudom, hogy mi, mi hogyan zajlottak az események, én már ugye ugyanolyan csak külső szemlélője vagyok, nagyjából az események után, mint, mint ön, nem, nem hiszem, hogy bármelyikünk jobban tájékozott lenne ebben a kérdésben. Én egyetlen egy dolgot tudok menni, és akkor visszakanyarodok a tegnapi fővárosi közgyűlésre is. E, és szerintem érthető lesz a példa, elnézés egy kicsit el, elkalandozott. 2018-ban Újpest önkormányzata. 2 milliárd forintot nyert Európai Uniós bekop pályázatból szociális bérlakás építésére. Akkor a teljes baloldal, az akkori és jelenlegi parlamenti délkás képviselővel, Varjul Lászlóval az élen, de ebben benne volt a most. De ez Isten is áldja meg, ez egy másik napi rendi pont. Erről még akartam ennen beszélni, ez úgy, most hogy jön ide. De csak azt akar, úgy, úgy jön ide, hogy egyébként egy szociális bérlakás ügybe beleállt a teljes baloldali ellenzék és azt mondta, hogy itt wintermantel el és az újpesti Fidesz hős utcát akar újpestre. Jó, erre még vissza akartam térni. Ülés... de ugye ez egy másik napi pont, ügy. de most ön ezzel azt mondja, hogy valójában ma létezik egy, egy, egy... Tehát, hogyha egy, ma egy, valamivel egy, lehet ijesztegetni, akkor azt a gúnyát akkor is felveszik, ha egyébként annak, hogy semmi keresni valója nincs. Így van. Pontosan erről vesz. Mi volt az, ami önben... Uh, nem telt el még 24 óra, megmaradt a tegnapi vitából ezt a napi rendi pontot tekintve. Amit az előbb elkezdtem mondani, hogy Vélasszály Márta Várból jobb polgármester akar lenni soroksának, annál a Besötörenszné szeretne jobb polgármester lenni, aki a saját elmondása szerint 100 méterrel lakik az említett területtől, a saját családjával, édesanyjával, hogy mindenkit, akit ismer az utcában is, hogy egész egyszerűen elmondta, hogy utolsó leheletéig minden porcikájával, minden <síns> állnak erejét Egészséged. fog ezzel ez küzdeni, és egészen egyszerűen ér, tehát hogy, hogy szürreállított. Oké, okay, itt állj meg egy pillanatra, azt áruljál Át. nekem, legyen szíves, mert formálisan, de Aha. van jelentősége. Bese Ferenc független, akit a Fidesz támogatott, vagy beseferenc Ferenc Fideszes? Én nem tudom egyébként, hogy ő a választásokon hova és hogyan szavaz, be se a független polgármesteres sorogságnak. Nem tagja a Fidesz-KDNP tagja a Fidesz-KDNP frakciónak? Nem. És e csak azért kérdezem, mert én ezt eddig így tudtam, és az ATV, amely sokak számára egy mérvadó forrás, Runa Egon, aki tegnap a legkülönböző funkciókban kénytelen volt megnyilvánulni, szeretném Gajdos Tamásnak kívánni, hogy azért a tegnapi késését lett második, nem rúgják ki, mint hogy azt is nagyon sajnálom, hogy ebből egyáltalán ö, cikk született, mert azt gondolom, hogy ezt házon belül is lehetett volna rendezni, de tegnap Bese Ferencet úgy emlegették a panelbeszélgetésben, mint egy fideszes hogy hogy ebben egyébként a Fidesz bomlását is látták, és én nem akartam fontoskodni, nem gondoltam, hogy most nekem SMS-t kéne küldeni, hogy tudtam, már egy független polgármesterről van szó, akit a Fidesz is támogatott, beleértve, hogy volt egy sajátos pillanat a tegnapi közgyűlésnek, amikor Niedermüller Péter felvetette, hogy vajon nem üle rossz podsorokban Bese-Ferenc, és nem inkább az ellenzékhez kéne tartoznia, mint hogy azt sem tudom, hogy Bese Ferenc e tekintetben, mint független, hova tartozik, de Besse Ferenc azt mondta, hogy köszöni szépen, ő jól. De hát most én fogom önnek a szemét fölnyitni abban, hogy ezek a különböző sajtóorgánumok is ebben nem. Fogok különbséget tenni oldalak vagy nézőpontok, vagy, vagy, vagy bármi alapján. Nem feltétlenül az igazságról beszélnek, hanem a saját. Én inkább pontatlanságot fel. és figyelmetlenséget vélek felfedezni. Meg, én, meg, én, meg ennél nem, én ennyire nem vagyok megengedő, már bocsánat. És egyébként pont azon én, én, én szóval is tettem, tehát örülök, hogy ön, ön, ön, most ezt megemlítem, mert akkor itt rá is tudok csatlakozni. Müller Péter eh, beszól. Eh, Tényleg a legpestiesebb módon fogalmazom, így beszól Besetlenetnek, hogy egyébként azért, mert ő az ő általa elképzelt világban, tehát ahol egyébként a baloldal jó, és úgy akar elektromos autókat, hogy abban nincsen akkumulátor a a jobb oldal, meg a rossz, mert egyébként mindenkit meg akar mérgezni. Ebben a konstellációban Besetlenet polgármester úr azt mondta, hogy egyébként ő sem akarja, és ő is tiltakozni fog, és minden jogi eszközt megragad arra, hogy egyébként ha egyáltalán, ha egyáltalán van ilyen szándék, akkor, akkor azt megakadályozza. Ezek után Niedermüller Müller Péter megteszi ezt a beszólását, hogy akkor biztos, hogy jó oldalon üle, teszi ezt úgy, hogy tőle, tőle balra az a Szaniszló Sándor ül, aki egyébként MSZP színekben lett polgármestere a 18. kerületnek, de most már a DK frakcióban ül. A jobbján Déri Tibor ül, aki egyébként a Momentum színeiben lett újpest polgármester, de most már a DK frakciójában ül. Én értem, hogy náluk nincs érték, én értem, hogy náluk nincs. Jó, az ennyire egyre eh, ne szaladjunk el. De, de, de, de, de, de, de, de szaladjunk el, bocsánat, bocsánatot kérek. Tehát olyan emberek ülnek ott, akik a választók felhatalmazását kérik valamilyen párt, valamilyen uh, csapat színeiben, és nem telik el kettő nap a választás után, is átülnek egy másik uh, formációba. Ez az az egy két napnál több tehet el? És... Át és Szaniszló Sándorról leszek az utolsó, aki igazán jókat mond, de csak azért, mert átült most, értem, de maradjuk meg a Bese való beszólásban, hozzátéve, hogy beszólásban a Fidesz-KDNP sem maradt tegnap azért nagyon alul, tehát e tekintetben, mint osztályfőnök, kettős leléptetéssel is élhettem volna, és ott maradtam volna egyedül, ami biztos nagyon szórakoztató lett volna. Az a kérdés ugye Bese Ferenc megvalmazta azt a problémát, hogy az tök jó, hogy itt most valami tilalmat fognak bevezetni, hozzátéve hogy egy olyan erdősítés legyen amely kizárja annak a lehetőségét bizonyos jogi aktusokat leszámítva, hogy ott ilyen deponálás történhessen, de hogy ugye tegnap volt Soroksár jövőjével kapcsolatban is egy napi rendi pont, és hogy vajon a kettő nem üti-e egymást magyarul, hogy ez a változtatási tilalom és az, amit egyébként Soroksár a jövőjét tekintve szeretne elérni, hozzátéve, hogy azt is elmondta Bese Ferenc, hogy hát ő nem különösebben boldog, hogy ő most így reflektorfénybe került, mert egyébként ami Soroksárt illeti, az, mint önkormányzat az elmúlt időben olyan nagyon sok jót nem tudott elmondani a fővárosi önkormányzat kapcsán, mármint, hogy mit kapott volna tőle, úgyhogy ő egy áttekintőbb vagy részletesebb gondoskodást kérne, hogy a gyerekkel együtt öntsék ki a fürdővizet. végül. Is, ami a soroksári fejlesztést illeti, abban hogyan döntött nap a fűvárosi közgyűlés? Nem, nem volt ilyen döntés, de még egyszer mondom, tehát az a, az, a, az, a, az a helyzet, ahogy egyébként a baloldali adott esetben a város teljesen másik része lévő polgármesterek, a főpolgármester együtt rávetett magukat soroksára e, igazi védelmezőként próbáltak fölépni, mindezt úgy, hogy a polgármester úr, e, Hát szinte kétségbe esetve kérték, hogy oké, okay, oké, okay, és ő sem akar, és ne legyen ott ilyen akkumulátorral kapcsolatos bármi. De azért a gyerekkel, tehát a fürdővízzel együtt még se öntsük a gyerek. a másik dologra, amire szerettem volna beszélni, az sajnos már nem fog szóba kerülni, pedig azt őszintén sajnálom. Azt kérdezem öntől, hogyan tudott eljutni a vita oda, hogy ezt végül is egységesen Kovács Pétert leszámítva megszavazták? Tehát ugye az ember azt gondolná, hogy most meghallgatta a Vintermondtel, és felteszi az obligált kérdést, vajon a fidesz KDMP ezek után megszavazta-e, és én azt feltételezném, hogy egy ember egy ilyen beszélgetés után azt mondja, hogy kizárt. Ezzel együtt más történt. Miért? Én ezt el is mondtam a fővárosi közgyűlésvita. Ezt értem, de nem mindenki nézte azt meg. Én igen, de csak azért mondom, hogy, tehát, hogy, nem csak, tehát, hogy nem csak a hallgatók nézők vannak most abban a privilegizált helyzetben, hogy őket beavatom ebben a dologba, hanem ez teljesen nyilvánvalóvá tettem, és ez volt olyan sajtóorganom, aki le is hozta. Egész egyszerűen azért szavaztuk meg, mert egyrészt a polgármester úr a vitában nyilvánvalóvá tette, hogy bár azzal a megoldási javaslattal, amit a főváros akar, tehát hogy ellehetetlenítsék ott annak a területnek a további gazdasági célú hasznosítását nem ért egy. De mivel maga a döntés az csak arról szólt, hogy a fővárosi terrepülés szerkezeti tervnek az felülvizsgálatát, illetve a módosításának az indításáról szól és a részleteket, majd csak a későbbiek során fogják egyeztetni, és ő azt mondta, hogy ezt támogatni fogja. Ezért mi ezt a soroksári igényt elfogadva mi is megszavaztuk, illetve nyilvánvalóan tettem hogy nem akarunk assziszálni ahhoz, hogy ilyen család, álszent, hazug módon politikai terméket építsen föl a főváros baloldali vezetése. Mikor döntötte azt el a finanszírozás? Tomásom szerint. A KDNP frakciója fogja szavazni, vagy ezt ön eldönti, és akkor ezt tisztázza a többieket? Hát, ne, ne, ne, nem, nem, nem, nem, nem, Aki látta is, követte a közgyűlés, azért látta, hogy ott folyamatos egyeztetés volt. Konzultáltam a frakciót tagokkal és ott alakítottuk ki az Oké, okay. két nagyon röpke kérdést azért mégiscsak föl kéne tenni. Az egyik az az Örkén Színház ügyvezető igazgatójával kapcsolatos pályázat, amelyet fölvetett hasai zsófia, de én nem nagyon tapasztaltam, hogy arra választ lett volna, vagy ha igen, akkor az elsikad. Egy 2025. februárjában lejáró mandátumról van szó. Az hogy a Szabó Ervin könyvtárral kapcsolatban van ilyen, és egy másik múzeummal Kapcsolatban, illetve egy múzeummal kapcsolatban van ilyen, mert ott 2024-ben lejár, de a 2025-ös örkényféle pályázatnak ön érti azokat? Igen. Ebben egyébként teljesen korrekt volt Kis és ugye a szokásos egyeztetésünkön tájékoztatás is adott róla. Arról van szó, hogy a jelenleg igazgató szeretne visszavonulni, és ő kérte azt, hogy egyébként hozzák előre az igazgatói pályázatot azért, hogy az utolsó évet, évadot már közösen ah. tudják megtervezni. Tehát, hogy ő ki fogja tölteni a mandátumát, de szeretné, hogyha színház jövőjének... Köszönöm. A másik pedig, az pedig az és arra tényleg csak dióhéjban lesz mód. Ön ugye tett említést, de tényleg dióhéj. Ez az utcáról lakásba egyesület, konténerek létesítése Újpesti területen, ha össze kéne foglalnia, és én nem fogok önnel vitatkozni, mert arra nincs idő, most arra vagyok kíváncsi, hogy ön miben látja ezt a történetet, és a múltba csak annyirvan révedjünk el, amennyiben az egész történet nagyjából négy vagy öt percbe belefér, ami azért annyira nem kevés. Az ön olvasatában a tegnapi tárgyalást illetően és a döntést illetően, ahogy darabokra szedték ezt a történetet, két részében elutasították, egy részében elfogadták beleértve, hogy mit fogadtak el és mit nem, ez mi? A napirendnek azt a részét fogadtuk el, ami egyébként a címben nem szerepelt, tehát ott a, ott, ott a főpolgármester helyettes úr el is mondta, hogy, hogy nem akart külön napirendet készíteni, tehát egyáltalán össze nem tartozó kérdésekben ukrán menekültekkel kapcsolatos történet volt, azt nyilvánvalóan mi is megszavaztuk. Nem ehhez a napirendhez kellett volna tartozni, de azt mondta, hogy önálló napirendet nem akart csinálni. Maga a másik része az pedig ugye Újpesten, az Istlantán, a Családi Házas Övezet fővárosi tulajdonban lévő területre akartak hajléktalan ellátó szervezet által e, működtetett ilyen konténer valamit e, létrehozni. E, ez egyébként e, a helyben élőket derült a villámcsapásként érte velük, senki nem konzultált, őket senki meg nem kérdezte. É, és egyébként ez a fővárosi közgyűlés sem, mint kisavajon ment volna át, egyébként, hogyha a helyben élők ezt nem teszik szóvá, és nem írnak levelet a, a polgármesternek, aki egyébként látva a közfelháborodást végül is, ő is úgymond az ügy mellé állt, hogyha ilyen szépen akarok fogalmazni, tehát ő is, és még néhány, valódi képviselő... Beszélgetni fog Kisavrussal az ön szerint abban a beszélgetésben, ha szó lesz arról, hogy a nép milyen mértékben, már, mint az újpesti nép milyen mértékben volt, tájékozott ezen projekt kapcsán, akkor lehet-e azt tudni, hogy tájékozott, vagy önmagában az, hogy konténer, valamint az, hogy egy hajléktalan ellátó, miközben, vagy egy hajléktalanokkal foglalkozó, miközben egyébként ennek a történetnek nem hajléktalanok lettek volna az érintetjei. Tehát egyébként a tömegfelháborodása az egy alapos vagy alaptalan felháborodás volt bár a tömeget emiatt kritizálni nehéz. Én azt tudom mondani önnek, hogy ugyanaz a tájékozottsági szint lehetett, mint akár Debrecenben az akkumulátorgyára, vagy akár a soroksár ügyben. Kifolyólag én azt mondtam el a vitában, hogyha az egyik esetben elfogadjuk és támogatjuk a helyben élők aggodalmát, ismeretlen félinformáció vagy bármi alapján vannak olyan jogos agályok, amelyben a helyben élőket foglalkoztatja, akkor ne tegyünk másképp bármilyen más előteresztéssel kapcsolatban is. Én nem gondolom, azt én elmondtam a bizottságülésen is, talán tegnap a közgyűlésen is, hogy magával az alapgondolattal, hogy egyébként fővárosi munkavállalók számára, akik ugye a Budapest családnál, tehát a budapesti cégeknél dolgoznak. Számukra lakhatást biztosítsanak, ez egy teljesen jó és támogatandó cél. Én nem gondolom azt, hogy egyébként egy olyan rendszerben, ahol például a vízműveknek is százas nagyságrendben van szolgálati lakása, akkor ehhez egy hajléktalan ellátó civil szervezetet kell igénybe venni, hogy egyébként a fővárosi cégek saját dolgozóiknak szolgálati lakást biztosítsanak. Erre jól kiforrott és jól kialakult intézményrendszer van. Nem kell ezt ebben a formában megvalósítani. Én nem hiszem el, hogy a Fővárosi Önkormányzatnak nincsen pénze arra, hogy három darab konténert vagy kettő darab konténert vegyen, és akkor az kialakítsa a lakás céljára. Ez nem kell az alapítókiratukban és a közfeladatellátási szerződésben is deklaráltan hajléktalan ellátással foglalkozó civil szervezet igénybe venni. Még, még, még akkor is, vagy azzal együtt, és én ezt a vitában ki is kértem magamnak azt az erkölcsi felsőrendűséget, amit ott a baloldal megengedett magának a, a, a hajlék nélküli, vagy a nehézsorsú emberek úgymond kezelésével, vagy velük való törődéssel kapcsolatban beállítva magukat megint az igazság és a szolidaritás letéteményeseként, és mindenki patásördög, aki a túloldalon ül, miközben, Egyébként 2018-ban a DK országos alelnöke a Momentumon át a párbeszéden keresztül az MSZP mindenki ős utcázott és tiltakozását fejezte ki azért, hogy egyébként Európai Unió forrásból Újpest szociális bérlakásokat építsen újpesti rászorulók részére. Nonsens felháborító visszautasítok minden ezzel kapcsolatban, mondtam is, hogy legyen itt egyszer vége, és tegyünk pontot erre a dologra, nem lehet ilyen kettős mészét alkalmazni, nem lehet egy szociális bérlakásépítés ellen tiltakozni, majd utána rajtunk számon kérni bármiféle szolidaritást, ráadásul úgy még egyszer Karácsony Gergely egyik legfőbb ígérete volt, hogy mindent a budapestiekkel, minden konzultáció alapján, mindent egyeztetés után a helyben élőket senki nem tájékoztatta bármiről is. Tehát, jó, hát itt így visszajutottunk az akkumulátorgyárhoz, hiszen ezzel kapcsolatban sem volt tájékoztatás, de azt tudom mondani, a mondani a hogy... Onnan, onnan indítottuk, hogy egy újságcikk alapján... Igen, igen, igen, igen, de hát ugyanakkor foton tegnap... Tehát, jó, oké, rendben van, ez így lett egy egység, köszönöm a rendelkezésre állást. találkozunk, illetve ősszel folytatjuk. Viszont hallásra, viszont látosra. Rendben, további szép napot minden. Önök Műnök Wintermantel Hallották, fényképét láthatták a Fővárosi Közgyűlés Fidesz-KDNP frakcióvezetőjét. András most támogatott tartalom következik. Hello. Jó reggelt, kívánok! Jó reggelt, szervusz! Bata András, magyar zeneháza. Azt kérdezem tőled, hogy Horn Márton, aki egyébként a magyar nemzetben Horn Máté volt, átvették a kultúra.hu-ban adott interjúját, és ott sikerült átnevezni őt, csak hogy tisztázzuk, hogy, mert ugye ez egy közelmúltban lévő interjú hogy ő nem ezen a néven van könyvezve, hogy augusztus végén lesz egy hét szünet. Az mi? Igen. Hát egy kicsit a háznak is, meg a csapatnak is kell egy szusztanás tulajdonképpen. Teljesen bezárunk el az időre. Egy-két ilyen aprókarban... Az ott augusztus 20-a környék... Uh, után, utáni, tehát meg az augusztus 20-án még 23-án lesz egy szabadtéri koncertünk, az lesz az utolsó, így most augusztusban, aztán szeptemberben még lesznek, és akkor egy kicsit kicsit pihen mindenki. De annak örülök, hogy augusztusban amúgy meg vagyunk, mert ugye vannak, vannak helyek, főleg ahol nincs szabadtéri lehetőség, amelyek augusztusban be zárni. Úgyhogy. Hát ennyi, ennyi pihenés. Ott van. ilyenkor karbantartás van, vagy mi lesz? Uh, igen, igen, igen, igen, vannak olyan, uh, hát vannak ilyen notori dolgok, most érdekes, hogy egy ilyen csodálatos ház, és tényleg minden, minden klassz, nem uh, tudom én, hogy van valami szivárgás, vagy, vagy uh, légkondi hangos, uh, az nekem a bánatom, hogy, hogy mind a két uh, a kis termünkben, és a nagy termünkben is uh, uh, tudnak ilyen zajok keletkezni, amelyek uh, bizonyos koncerteknél nem érdekes, de amíg, hogyha egy mondjuk egy klasszikus, vagy akár egy folk koncert, vagy egy etnó koncert van, és ugye egy Oké, okay, egy... de hogyan lehet hangfogót tenni a, a légkondicionálóra? Nem hangfogót, csak mondjuk én egy műszaki analfabita vagyok. Én a másik. Ugye, több nagy, több nagy projektben, építési projektbe vettem már de ugye magam egy szöget se tudok beverni, de, de ott állítani lehet rajta, lehet rajta javítani valamit. Úgyhogy, de hát semmi se lehet tökéletes, és te meghallod a székek recsegését? A, a, a, mármint a Koncerteken. Kondinak? A, a dinak? Alig Nem, nem én azt mondom, hogy a zeneakadémián, vagy bárhol mondjuk a, a, a magyar zeneházában, hát az új székek kevésbé recsegtek, a korábbiak inkább, á, vagy hogyan viszonyulsz a köhögésekhez? Igen, ja, nagy, nagyon érdekes kérdés. A, a, a zeneakadémián, a régi székek az MM már meg lehet mozdulni, mert annyira nyikorgott. Uh, utána az, azokat a székeket fölugítottuk gyönyörű szépen, tehát restaurálva is lettek. Ilyen szempontból sokkal jobb a helyzet. Amit megfigyeltem, hogy a zeneakadémiai közönség uh, inkább köhög, mint a, uh, mint a, a zeneháza uh, közönsége. Tehát nálunk valahogy ez a, ez a köhögés, úgy lesz, hogy ez is egy, egy szokás, egyfajta kultúra hogy a tételek szünetében az közösség általában tudja, hogy ott nem szabad tapsolni, viszont akkor jó kiköhögni. Már erről beszéltünk már, és volt arról szó, hogy volt a... olyan időszak, amikor de lehetett tapsolni, mi már erről beszéltünk, de ez nem egy tegnapi kapcsolat közöttünk. De í így van, így van, csak nekem ez egy ilyen visszatérő dolog ez a, ez a köhögés. Régen ugye a Jakobi Laci, aki a, a ugye nagyszerű privát koncertrendező, ugye az Zongora sorozatnak a Sváj a, a, a, évtizedek óta rendezője, ő, ő, ő, ő a koncert előtt, a néztek voltál ilyen koncerteken, és akkor megkérte az emeket hogy ne köhöljenek, hogyha mód van rá, mert készítenek, de mindig van egy notórius, aki a lassú Péter utolsó pianissimo akordjában nem várva meg azt az egymáshoz persze, jól beleköhög vagy belefűszköl. De hát természetesen, aki megveszi a jét, azt nem lehet terrorizálni az akkor köhög, amikor akar. De, de vicces dolgok, ez, ez érdekes sokszor ez az. Ez, ez a... szabadtéren kevésbé feltűnő és sok szabadtéri program van azokra külön kitérünk tegnap volt egy kiállítás megnyitó az előcsarnokban ez a Glassification Igen. kortárs magyar üvegművészeti utazókiállítás ez június 28-a és július 10-e között látható ez a KFT-t váltotta? A KSZ-t vártotta. Érdekes, hogy az elején, már az elején alatt értem a tavalyi éve első felében, akkor még mi nem ismertünk ilyeneket rendezni az Aulában. De most egyre, egyre többet az utóbbi időben a KFT-nek is nagyon nagy siker volt. Ráadásul kapcsolódott a, egy KFT koncerthez is, meg, meg beszélgetésekhez is velük. Jó pohák voltak azok a, a bábúk, amit bevittük, meg egy, egy, egy fotókiállítás is volt. De nem, most ez, erre, erre tényleg érdemes kimenni az Esifikation-re, ami tehát egy ilyen szó játék. Tulajdonképpen üveg, nem is tudom, hogy lehet ezt reportálni. Lényeg az, hogy, hogy gyönyörű, szép üveg, műtárgyak vannak a szivárvány minden, minden színében, elképesztő technikával, technológiával gyártották, és ami még különösen érdekes, hogy van egy lúpolc, tehát ugye állandóan ismétlődő zene mögötte, elektromusű zene, amit egy pályázat alapján választott ki egy kis zűri és ilyen elektroakusztikus nagyon érdekes módon tükrözi az üvegnek, részben ezt az ősi anyag az elemeket, egyesítő jellegét, részben pedig a munkafolyamatot, meg az üveg fénytöréseit, a rétegeit, stb. Tehát kiféte illúzió. Nem is gondoltam, hogy ennyire zenében ennyire át lehet adni egy, egy, hát egy ilyen, tárgyias, művészeti, más művészetből adódó élményt. Nekem nagyon-nagyon nagy élmény volt, és ez most, most napok ott lesz az aulában. Ebben a bizonyos, már említett interjúban, ami a kultúra.hu jelent meg, mondta Hormárton, Márton, hogy a ház egy idő után ki tudna lépni a saját tereiből, elsősorban a zenepedagógiával és az esélyegyelőségi programokkal. Ha a hajékepesztításunk véges, ezért is szeretném, hogy legyenek utazó szakembereink. Ezek citátumok voltak, közben Igen. voltak más mondatok is. És ezt összekötöm azzal a hírrel, hogy például az ördökatlan Fesztiválon, egyebek közt, Szebering House Artemis Révén, aki a zeneháza, a zenepedagógiai vezetője, ott lesz az Ördökatlan Fesztiválon a Magyar Zeneháza is. Ez már része -e annak, amiről Hornbártól beszélt? Nem, nem, nem teljesen, mert ugye vannak ezek a jó kis együttműködések különböző fesztiválokkal a Colorádón is, ami most esedékes Nagykovácsiban, ott is ott vagyunk, egy színpadot is kaptunk, de ezek, ezek produkciók vagy közösségek. Hát létezik olyan, hogy Fesztivál és Magyar Zeneház a színpad. É, igen. Igen, és a, az inota, amire fölhívom mindenkinek a figyelmét, nagyon érdekes, ez valamikor, után augusztus elején, része egyébként a Westfén kulturális főváros projektnek, és innotán, mondjuk, hogy megyünk a nyolcasor és ezeket a hatalmas, nem már ilyen működő kohókat látjuk. Hát nem a kohóban, mert az, az zseniális lett volna, de azt senki nem meri megcsinálni, valószínűleg biztonsági okokból ott rendezni dolgokat. Még egy óriási tervet hallottam még évekkel ezelőtt a Veszprém Petőfi Színház vezetőjétől, hogy ott az isteni színjátékot kéne előadni a három kóban, úgyhogy minden kó, az egyik a pokol, a másik a, a, a, a purgatórium, a harmadik pedig a, a paradicsom, és akkor a közönség az egyik kóban, a megy át, de, de valószínűleg túl sokba kerülne rendbehozni a kohót De ez az Inota-fesztivál, ez nagyon ígéretes, őszintén szóval általán kevésbé ismer, de amúgy népszerű, pop, főleg pop Zenéket fognak ott játszani a, a mű, az úgynevezett műházban, tehát ennek a, az egykor virágzó. Amikor a magyar zeneház ilyen szerepet vállal egy-egy fesztiválon, az valójában konkrétan mit jelent? A, az azt jelenti, hogy, hogy, hogy, hogy mi ajánlunk, ajánlunk műsort, ajánlunk együttest, besz, beszállunk akár anyagi, is ö, valamilyen szinten ebbe a dologba, meg, meg akarunk jelenni, mert hiszen mi továbbra is ugye a közönségünket szeretnénk a, a 20 és 40 közötti korosztályt ugye erősebben odakötni a, a zeneházához, és ezért ezt a korosztályt inkább a, a popzenével lehet, és hogyha kimegyünk azokra a helyekre, amelyeket ez a korosztály szívesen látogat, akkor, akkor úgy gondoljuk, hogy a tudatba bekerül a magyar zeneháza. De, de amit említettél is, annak nagyon örülök, hogy, hogy ilyen milyen utazó expedíciókat szervezni, részben eső egy esélyenlőség, és egy példát, hogy lemenni egy olyan borsodi faluba, ahonnan nem tudnak följönni csak úgy az ottani iskolából, vagy az ottani közösségből a Magyar Zeneházának a rendhagyó zene pedagógiai foglalkozására, nem tudják kifizetni a busz, meg talán el se jut hozzájuk, és így tovább. Miközben hát remek csodálatos muzikális népség van ott, én forgattam is egy tévéműsorban, és hát ő, sírni való, tehát hogy nagyon romai gyerekek elképesztően jól, vánglelkű tanárokkal, akiket senki nem ismer, és ott, ott a kultúrának a katonái, bocsánat, hogy ilyen patetikusan, de ugye már megszoktad, hogy így lelkesülök néha dolgokon, és akkor elelezte magam. Szóval, hogy, hogy ezekre a helyekre, ezekre a helyekre levinnénk a zeneháza szellemét. A Honmarci erre gondolt, erről, erről persze beszélgettünk is elég sokat, meg, meg levinnénk a, a zenetanításnak a, tehát hogy szórakoztatva és érdekesen is lehet. Amióta létezik a magyar zeneháza, te azt mondod, hogy létrejött a magyar zeneháza szelleme? Én most már úgy érzem, hogy igen. Olyannyira, és ez is most a mi témánkhoz kapcsolódik, hogy novemberben bekérhetünk egy showkész. Na most ugye a showkész az, az ilyen mindenki tudja, hogy, hogy fiatal muzikusokat szoktak ilyenkor mustrálni, tehát ilyen bőrzefélez lehet, klasszikus, lehet jazz. A mi esetünkben ismeretterjesztő, zene ismeretterjesztő projekteket showkézelünk, és rengetegen jelentkeztek, már lezárult a. Oh, hotály most éppen nézegetem a pályázatokat, én is, meg a kollégák is, és hallottam érdekes. Tehát mindenféle zenei oldal, van, aki egyénre, van, aki együttesbe, és olyan koncepcióval, amit mi szeretünk, tehát hogy hogyan lehet közelebb vinni, hogyan lehet beavatni a közönséget szöveggel, esetleg vizuális réteggel együtt. Tehát, hogy igenis ez, ez, ez, ez, ez kialakult, és, és hát tulajdonképpen ez, ez a legszebb az egészben hogy mindenki tudja, hogy Magyar ház, Zeneházában nagyjából milyen jellegű uh, kommunikáció, zenés uh, kommunikáció zajlik. Ha már itt tartunk, hogy akkor ennek is uh, ugyanaz a vezetője, mint akit én említettem, illetőleg uh, szóba került az, uh, hogy vannak uh, egyéb intézményközi együttműködések szeptemberben például a Moméval közösen rendezik itt. meg, vagy rendezitek meg a második Intermezzo fesztivált. Igen, igen, igen, Ez, ezen ők főleg a hangdómot használva mutatnak be a érdekes és közös dolgokat. A, a legérdekesebb része, ha most jól emlékszem, az Ötvös Péternek egy, egy darabja, Mese az a címe, egy nagyon jó pofal, 10 perces, abszolút avantgárd még a 60 as évek végén komponát, ami olyan, mintha az összes magyar népmesét összeszűrítenéd 10 percbe, és akkor ilyen hang, hangfosztlányokat, a tipikus népmesei fordulatok hangfosztlányait halljuk, és ebből ő komponált, ezekből a szavakból komponált. Egy ha ilyen, már itt tartunk, hogy el... mindig van valamelyes róla szó, De el, ugye szerintem viszonylag kevés ember van, aki kamaszkorában nem írt a verset, de egy yeah. olyan uh, pacák, mint te elnézés mint a Bata, valaha is írt zenét? Hát de, csak addig, amíg el nem a kettemet, mert gyerekkoromban igen. <laughs> Én ö, ö, igen, írgattam, sőt, ső, hogy egy állapkorban szereszerző akartam, akartam lenni, és az, amikor elkezdtem csellózni, akkor, akkor rögtön írtam rá, még alig, alig tudtam pár hangot játszani, írtam rá darabot. Na de büszkén, hadd mondjam el, amúgy soha nem fogom közreadni, persze, mert, nem, mert amatőr dolgokat nem szeretek magamból kiadni. A verseket írok mind a mai napig. Most voltunk csapatépítőn, Lajos Mizsén, a Magyar Zeneháza, ami már több mint százra duzzadt csapatával, és egy hexaméterrel köszöntöttem őket, amire hát kifejezetten sikere volt. De visszatérve arra, amire kérdeztem, ott kitört le a lelkesedésedet? Jaj, de nem akarom, egy zeneszerző már nem él. Igaza hát, volt? Azt hiszem, hogy igaza volt, igaza volt csak egy, egy 14 éves, ugye konziba járt a Konziban jártam vendéghallgatóként hozzá, egy, egy, egy nagyon komoly, felkészültségű, igen szigorú tanár volt, és, és az első órán Tittünk valami kis periódust, ugye kétszer négy ütemes valamit, és azt egy rossz indítottam el, és, és akkor átjátszottam mindannyiunknak a kis, kis művét. De mondom, ez az első vagy a második órám volt, és akkor, na látom fiam azt, hogy na látom belőle se e zeneszerző, és akkor valahogy ez, ez annyira, nem tudom hát A bajtad? Soha többet? Soha többet, igen, igen, igen, nem tudom miért. Pedig amúgy úgy, úgy a persze, sok kudarc nem ért meg, mondom őszintén, de azért ha, ha volt, akkor úgy nagyon összeszedtem magam utána. De valahogy ez úgy, nem tudom, egy aludni Visszatérve a, a szikáram dolgokhoz, magam. ugye arról volt szó, hogy ki hova megy előadást tartani, kikivel működik együtt. Lesz a Távoli Kultúrák Fesztiválja, ez július 15-ei hétvége. Igen amelyet támogat a Szerencsejáték zért. Ugye vannak olyan fesztiválok, ahol akár finanszírozóként is megjelenik a Magyar zeneház illetve, vannak olyan események a Magyar Zeneházában, kültéren, beltéren, amit viszont más cég támogat. Mennyire sikerül elérni azt, hogy legyenek ilyen támogatott koncertek, tekintettel arra, hogy a Magyar a költségvetése is véges? Hát én nagyon azon vagyok, hogy, hogy, hogy legyen egyre, egyre inkább. Szóval azért kell egy -e bebeszélni, mert kell egyes szám elsőszerében beszélni, mert a, a rektori időmnek egy, egy nagy hős tette volt a zenakadémia történethez képest, hogy, hogy ebből a, várjuk az állami támogatás, vagy csak azt várjuk, és nem csinálunk semmit ebből az állapotból. Próbáltam kilépni részben, persze amerikai mintára, ami jó teljesen másképp működik, és ott gyakorlatilag a szponzorok tartják. Van akár a Magyar Zeneházában, akár a Zeneakadémián az általat vezetett periódusból olyan, ami ilyen magánadományból van, és valamilyen módon meg is van jelölve, mint hogy egyébként ez külföldön előfordul bizonyos székeknél, vagy más berendezési tárgyaknál? Hát a, a, olyan nem most Hérgyeim, én nem emlékszem, hogy a zenekar ilyen maradandó ö, dolog. De egy, egy maradandó volt, egy, egy csodálatos könyvet adtunk ki még. Pont az elakadni a bezárásának az évében 2009-ben, ami, ami összefoglalta az önkül a töltet, egy tönyörű szép egy nagy alakú képes könyv, akkor van, ami 7 millió forintba került az előállítás, ami, ami az azt jelenti, hogy ma, tudom, 25 millió lenne, vagy 30 -20. szóval és... De olyan nincs, hogy valaki egy kistermet felújítatott volna, és ezért a kisterem az ő nem, nevét nem, viselni. Ott, nem, a, olyan, olyan dimenziókban nem, lehet, talán így ki is mondhatom, hogy, hogy Magyarországon kulturális területen ez szinte elképzelhető De volt, ezt képzeled, vagy talán tudod is, hogy volt a 2000-es éveknek a, a legelején egy olyan fölbuzdulás, amikor a Solti Györgynek, ugye a Sir George solti a felesége, a Lady Valerie e, szerette volna az angol megnyerni, de beleértve akkor még csak herceg volt a Charles uh, királyt, ma már, uh, beleértve őt is, és akkor, akkor egy nagy fundraising koncertet hoztak létre Londonban, úgyhogy magyar zenészek játszottak ott, ez még az elődöm alatt volt egyébként, de ahhoz képest, de az a felújítására akart a gyűjteidet, mi már is ha már felújítás, Hor a már említett cikkben említi a lámpapark megújítását, ez mit jelent? Mi nálunk a háta, az biztos, az egyik, amit érthet ez alatt, az a hangdomnak a hangdomnak a, a, a dolgai, tehát a ezek a projektorok, mert a hangomban az egy kicsit zavaró, hogy az nagyon szemébe világít. De mert nem csak ezek, ezek elég drága a cuccok, és problematikus, meg a, a, a, a színpad technikai, színpad technikai dolgoknak is. Egy eseményt kiválasztottam, amire nem fog tudni elmenni, mert nem leszek itthon, de ami biztos nagyon érdekes lesz, vagy érdeklődésre számot tarthat, hiszen ha nekünk írták a dalt. Jött igen. eszembe, erről is hogy a nekünk írták a dalt, ha bezár, akkor Londonból jön valami kiállítás. Az mi? Jaj, na, na hát ez várjuk meg a végét. A, most megyünk ki Londonba egyébként, pont a jövő hét elején, a Hornmark Civil együtt, és ott van most, nyílt, most nyílik, vagy most nyílt, ezen a héten nyílt egy kiállítás, és itt Piva az, az a neve. És ez, ez egy nagyon érdekes dolog lenne a, a, a, a nőkről, tehát a bívákról. <gül> Bímadonna, s a többi vég a történelem folyamán. Minden ilyen angol és látványos meg installációkkal, s terve, és, és hát ezt néznénk meg, hogy, hogy esetleg esetleg egy ilyen utazókiállításként meghívnánk a zeneházában, mert mindig is volt egy ilyen tervünk, hogy, hogy nem csak mi csinálunk kiállítást, ami egyébként elég macsarás dolog, mert mondjuk így évekig kell készülni egy ilyen nagy kiállításra, hanem hívnánk is, volt szó Rolling Stones kiállításról, azt mi szerettük volna, aztán az valami miatt nem jött össze. Szóval most miért keressük a, a, az időszaki a következő idézmény kiállítást. És hát ugye nekünk írták a dalt kiállító kiállított térnek van egy ilyen klubtere is, ahol a különböző embereket hívnak megbeszélgetni. Én egyiken sem voltam, tehát nem tudom, hogy ezek mennyire tájékoztató, vagy ilyen tudományos ismeretterjesztő jellegűek, vagy mennyire mutatnak ezen túl, de július 21-én Bródi János lesz ennek a vendége, és hát, ha, bár nagyon sokan vannak ebben a színában, és mindegyik nagyon sokat tud mesélni, de Bródi Jánosra biztos kíváncsi lettem volna, hogy ő egyébként a kiállítástól megihletődő, vagy nem megihletődve megfelelő rész aláhuzandó, egyébként mi mindenről mesél a múltját. Ezek, ezek nagyon jók, tehát volt több, több is volt már, már ilyen év, de volt egy, egy nagyon jó sikerült koncertje is most a, a, a tavasszal nálunk. Elnézést kinek? A Brody, Brody. Ja, azt, azt tudom, azt tudom. Tudod, igen, igen. És jön, jönnek ide különböző. Hát, főként ugye abból a, a korszakból most uh, amúgy meg szeretnénk indítani össze egy olyan sorozatot, ahol ahol nő hölgyek, tehát a pop uh, első pop generáció vagy a második pop generáció, tehát Kovács Katon, a Klári hasonló uh, uh, nagyságok és mai uh, pop énekesnők és olyan párhuzamos életrajzok vagy párhuzamos megközelítése akkor milyen volt ez ma, ma volt egy és ha még, még szabad ezek kapcsolatban egy, egy mondat, hogy a, van nekünk ez a kreatív hangterünk, ahol azok a bizonyos kütyük vannak igen. zenét előállító. Nekem még van egy videóm, ahol dobolsz. E, igen, igen. Az még a legelejéről való. Igen, igen, mindent bedobtam, és a, a, ott van egy robotzenekar, amit, amit nagyon drága volt, és, és úgy éreztük, hogy kevésé használjuk. Tehát amikor ezzel a kezeddel mozdulatokat teszel, és akkor ez a ez a robot, robot gép, ahol mindenféle billentyűs hangszerek vannak, ugye megépítve oly, mint az orkesztrion, talánképpen így is lehetne neveznie a különböző hangszereknek a mechanikus együttese, és és el, ez fog majd most koncertezni már, tehát ugye be lesz táplálva egy ilyen egy ilyen zene történeti áttekintés, és a robot arról lehet majd mindenfélét hallgatni. Ezeken külön, külön szeászok lesznek, azt hiszem, hogy játszani is lehet rajta, tehát élőben is ott valaki, e, az ilyen kis, kis hordozható orgona e, jellegel játszhat, és, és nagyon érdekes hangzása van ennek, mert ott a tangó Te egyébként nátsz... hány hang játszani? Nem azt mondom, hogy... Professionális szinten, de minden esetre amit nem kell szégyelni. Hát, azért csak kettő, amit úgy igazán meg tudok szólaltatni, az a, a cselló meg a, meg a zongora. Szóval lehetne sokkal, sokkal több. Én ezt értem, de most nem ezt kérdeztem. Így is multifunkcionális hogy, vagy, vagy ezt alól mondták, poliészter. Végül, de nem utolsó sorban, ugye az elkövetkezendő periódus a szabatéri programoknak az ideje, bár ha legközelebb majd szeptemberben beszélünk, akkor még a szeptember és talán az október eleje alkalmas. Ráadásul a szabatéri programoknak egy része, nagyobb része is talán ingyenes, Á, mit lehet Igen, tudni család, ezek? A... Nagyon sok, a, sok a, a, a, a családi program, az, az, az, az hogy mi nem ingyenes, az, az van földültetve így külön, de azok is szinte jelképes, jelképes dolgok, és, és hát figyelni kell a honlapot, mert, mert egy-két nap kihagyásával, az szóval tényleg majdnem minden nap, van valami, ami, ami, ami érdekes, tehát a hangszer bemutatóktól kezdve mesék, zenével, vagy filmvetítés és zenéhez kapcsolódó. Ebben a távoli kultúrák fesztiváljában, tehát a télamerikai történetben is, is, ami ugye jövő, jövő szombat vasárnap lesz, ott is vannak szabadtéri programok is, és a, a nagy koncerteket megfelejtük. Két egyébként, hát a szakértők azt mondják, hogy, hogy különleges koncert lesz, egy, egy perugi együttes, meg egy kolumbiai együttes, dél-amerikai, tehát igazi, ottani, amelyek, amelyek hát nagy élménynek ígérkeznek. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, és Fantasztikus ja. nyarat kívánok, ha minden igaz, ősszel találkozunk. Bata Andrást hallottak, szervusz! Én is remélem, köszönöm, szervusz, neked is minden jót! Támogatott tartalommal ismerkedhettek meg. Kisemus főköröket kívánok. Fiala János vagyok, ah, nem bírtam ellenállni a kísértésnek, és mégis megnéztem. Gondoltam, mégiscsak befolyásoljon a téma ismerete. Nem volt tanulság. Nem volt. Hát kap, küldtem SMS-eket, azokat gondolom megkaptam. Igen. Itt az elején mondom el, hogy néhány szereplő. Viszonylag népszerű, viszonylag népszerűtlen a. Belépjenek a saját műsoromban. Némi csalódással tölt el az, hogy miközben a barátnőm hihetetlen lelkesedik önért, és ha magam úgyján én is lelkes vagyok, de ezt tapasztalhatta, remélem, hogy a barátnőmet nem beszéltem ki, nagyon értékben a kelletténél. A publikum. Um, nem mutat átütő érdeklődést ön iránt, és ez elsősorban azért foglalkoztat, mert azt a drámát, amit tegnap megéltem az utcáról lakásba kapcsán, ami megint, amihez persze megint kellett látni az arcát, meg kellett hallani önt, amiben azért az ön hangszínei, tehát ön képes egy tulajdonképpen ilyen monoton módon beszélni, de vannak olyan pillanatok, ahol ebből kitér, vagy eltér, és, egy, és a szociális érzékenységnek egy olyan uh, tartalmát mutatja föl, amely abban a szférában, ahol uh, ön van, elnézést, valaki keres, de ez nem tudom, hogy kicsoda. Szólnakról. Hát ezt most nem fogom fölvenni. Uh, szóval uh, ebben a politikai szférában ez. Uh, Hát talán régebben volt még olyan, akinél ez felfedezhető volt a mai világban szinte alig, és hát ez ügyben legalábbis amit tapasztaltam a fővárosi közgyűlésben szinte magányos. De nemcsak, hogy magányos, hanem hogy mérsékeltem van megértve. És ezt, ha nem néztem volna meg, a tegnapi közvetítést, akkor ezt nem tudtam volna tapasztalni. Különös tekintettel arra, hogy ön ugye szóvá tette, hogy a fővárosi helyi egyenlőségi program elfogadása után az önkormányzat tulajdonában álló ingatlan ingyenes használatba adására az utcáról lakásba egyesület részére rászorulók lakhatásának biztosításához mennyire ékes száfolata annak, ami a negyedik napirendi pontnál, ami valójában nem negyedik volt, mert sok minden felborult, Hát úgy tűnt, mintha még meg lenne. Én ezt nem láttam, ugye, nagyon rosszul tegnap. E, nem, abszolút. E, viszonylag kevés előterjesztésem, talán kettő volt, ami, ami nem került elfogadásra a közgyűlésben. E, ennél, ennél volt az, amit azt éreztem, hogy ez így... E, nincs rendben, és akkor kiggyom voltam. Tehát a helyes egy programot elfogadta a közülés sajnos nem egy hangulam, és azt őszintén a mai napig nem értem, hogy a, végül a Fidesz miért csak a tartózkodást nyomta meg ennek kapcsán, és miért nem mondta azt, hogy, hogy akkor ő is támogatja, sem a bizottságüléseken, sem a közülésen ezzel kapcsolatban nem hangzott el olyan mondat, amiből én ezt érteném. De ez majd mindegy is a dologban valójában, ugye a hely egy -es program elfogadásra került, ami. Persze egy keretet jelent, persze az még egy kicsit ilyen stratégia. Tegyük hozzá, hogy már nem tudom, hogy melyik napi rendi pontnál, de az, amikor arról beszélt, hogy nem akarja magára haragítani a főpolgármestert, vagy bárki más, de fontos az út felújítása, meg fontos különböző felüljárok meg hidak létrehozása, de én alapvetően az emberek támogatásában, az esély megteremtésében lát fantáziát, és ezért érdemes tenni. Azért az ott egy olyan pillanat volt, ahol nekem megállt a levegő, függetle attól, hogy nem sokáig állt. Én pont az esélygyelőségi programnál beszéltem erről, hogy, hogy ha definiálnom kell magamat, akkor én nyilván nem azért vagyok, mert hogy a láncidat vagy a ülőítat vagy a szilegyi erzsibet fasolt fel kell újítani. Mert ezek nagyon fontosak, tehát nem ezt a gondolni, ezeknél nincsen szükség, hanem azt gondolom, hogy szükség van arra is, hogy egyébként azok a az emberek, akik budapesti társadalmat alkotják, és akik éppen segítségre, támogatásra van szükségük, meg valamilyen esélyhátrányban vannak, ők rajtuk segítsünk, és egyébként ő általunk tudunk egy olyan erős közösség lenni, ami garanciát jelent nekem, önnek, akár az ön barátményének arra, hogyha legközelebb önnek van szükséges segítségre, akkor lesz egy, erős közösség, aki képes. De Látszólag vagy valójában vagyok. nagyon magányos ez így ben a fővárosi közgyűlésben? Én nem érzem ebben magányosnak magam, sőt, tehát azért, hogyha megnézi a, a utcáról lakásból egyesület vitáját, akkor ott a Fidesz frakció kivételével, aki egységesen nem elszavazott, a többiek azért ebben megosztottak volt, a pontosabban azért, az, hogy a DK volt megosztott, mert a többiek megszavazták. Tehát, hogy, hogy azt és remélem, hogy talán tudtam hatni annyiban a szereplőkre, hogy valami fajta lelkismereti szavazás volt. De mindjárt a polgármester Déri Tibor avval jött, hogy a lakosság ebből mennyire nem ért egyet, mi minden nem stimmel, és számomra, aki menet közben ismerkedett meg az anyaggal, mert az csak ma hajnalban ülettek, tegnap este olvastam el, hamarabb láttam a vitát semint, mint ezt elolvastam volna, de itt van előttem, abból az is kiderült, hogy azért itt a tájékoztatás is félrement vagy elmaradt, vagy, vagy becsúsztak benne olyan aktuál politikai dolgok, amelyek oda nem valók, tehát azért ez elgondolkodható az ön számára, mint előterjesztő, hogy valójában tegnap ezt, ha nem is kivégezték, de miért nem fogadták el, mi az, ami félrement? ment? Mi van dolog, vagy Jó, először akkor legyen szüves elmondani Dióhéjban miről van szó. Jó, igen, ez fontos, hiszen egyébként... Úgy tűnik, mintha egy gigantikus, nagy uh, berlakás-fejlesztési programról lenne szó. Valójában egy mérhezetlenül kicsi méretű, ám bár egyébként számomra fontos uh, kezdeményezés. Van a negyedik előttben egy régóta használaton kívüli egyébként építési területként besorolt ingatlan, talán 720 négyzetméter nagyságú, két telek részből áll. Ennek a telek, ez egy uh, családi házas övezetnek a széle, a, a, azért szélem, mert hogy a teleknek a nyomvonalában párzumosan megy egy távfő vezeték a föld felett. Ugye vannak még Budapesten több helyen, ahol még nem vezették, nem tudtuk bevezetni a föld alá ezeket, tehát ez látható volt. Uh -huh. Nyilván ezért az értékeli a teleket, évek óta, tehát már évtizede áruja a fővárosi önkormányzat, nem volt erre senki, aki bevő lett volna. Ott áll szabadon mellett, a családi házak kezdődnek és így néz ki ez az utcakép, hogy akkor valamennyire itt a nézők, hallgatók el tudják képzelni maguknak. Aztán vasúti sín van az út másik oldalán, tehát onnantól kezdve tulajdonképpen meg is változik egy kicsit a városnak a képe. Ezen a telken a kezdeményezett az utcáról lakásban az Egyesület, neki van két olyan lakóegysége, ezek most én a konténer szót mondom, de azonnal mindenki akkor a fejéhez kap, aki nem ismeri feltétlenül ezt a technológiát, és úristen biztos nagyon csúnyának néző, de ez technológiai szempontból lakó konténer. A valóságban kívülről ez egy vakolt, tetővel rendelkező, egyébként normál funkcióval bíró lakóház. Szóval a két lakó egysége van neki, amit föl tudna ajánlani, hogyha mi tudunk ez biztosítani telket, és ezt ő akkor ingyen ott lerakja és két budapesti munkavállaló, hiszen ebben állapodtunk meg, Csoport, célcsoport szerint lakhatását biztosítani. Ugye ezek nem egy nagy lakóegységek, tehát ezért ez inkább valószínűleg az átmeneti jelleggel egy főnek most az átmeneti jelleggel egy pár évet jelent, de, de nem, nem családok számára uh, lakhatást biztosítani, sajnos pedig erre is lenne és azt mondtuk, hogy a, a, miután az Utcából lakásbe de egyébként nagyon sok önkormányzattal, kőbányával, például emléken hetedik előttel, 8 együtt együttműködik különböző ilyen kezdeményezésekben, valamint szakszervezetekkel is, mi amikor átbeszéltük velük, akkor azt mondtuk, hogy mi ezt mi lenne, hogyha Budapest családban dolgozó munkavállalókra számára biztosítanánk, tehát olyan mondjuk a budapesti közműveknél, vagy még ilyen elsődlegesen kiemelt a szociális területen dolgozókra, akiknek átmenetileg lakhatási problémájuk van, nem akar munkásszállón lakni, hiszen nyilván az sem a legideálisabb körülmény. Hány ember részére lett volna ez? Körülbelül kettő darab ember. De mondjuk, hogyha az egyikbe bekeltezik még ketten, tudnak akkor három ember számára lett volna ez, ez a lakhatás. Hogyan jutott el ez az önkormányzathoz? Hát az utáról lakásban egyesületen azért lehet, hogy ön nem, vagy remélem, hogy ön is azért hallott már róluk, azért nagyon... Jó, de ez itt most konkrétan, tehát ott, amikor elindult az ellenállás Újpesten, az miért történt meg? Ezt, hogy az ellenállás miért történt meg, ezt én sem értem, hiszen egy... Ezt fontos... Ezt ön nem követte? Egy ponton az újpesti önkormányzat. De ezt ön ezek szerint nem követte, ne, és ez nem eszemrehányás, hiszen ha követte volna, akkor valószínűleg már hamarabb tudott volna cselekedni, akár közgyűlés nélkül is. Önnek tegnap ez valószínűleg a meglepetés erejével hatott. Nem, tegnap nyilván nem hatott a meglepetés erejével. Oké, de, a, de mindaz, ami egyébként ezzel kapcsolatban körbe volt, mert egyébként amit mondtak, az nyilvánvalóan nem, de az egész folyamatot ezek szerint ebben a részében nem követte, már csak akkor szembesült vele, amikor az ellenállás ott volt. De követtem, mert hát olyan szinten, hogy ha jó, még a helyszínen is kimentem, de kíváncsi voltam, lesétáltam a telket a kollégákkal, hogy lássam ezt a képet. De találkozott a is? Már ugye az utcában lakó embereket. Hát hát, Egyáltalán azokkal, akik a, a gyanúpérrel éltek, e, és megfogalmaztak olyan vádakat, amelyek hiába voltak alaptalanok, e, mégis hatottak. Vagy legalábbis úgy tűnik, hogy vagy legalábbis, hogy tegnap arról volt, hogy alaptalanok voltak. Hétfőn este kaptunk egy levelet a közvetlen lakótól. Erre válaszoltunk, szinte azonnal elküldtem neki azt, hogy ő már benne láthatólag egy olyan félértés volt, ami nem a... Honnan jött az ő Én azt gondolom, hogy ott helyben, és szerintem ebben sajnos pár Szakmailag sokszor respektálom frakcióra, de szerintem ők ebben felbújtották a népet, és ott elkezdtek hajléktalanozni. Miközben nem volt hajléktalanokról, meg hajléktalan száróról szó, és már valahogy úgy érkezett meg a utcaval számára ez a, ez a tájékoztatás, hogy akkor itt valami fajta bújtatott hajléktalan ellátórendszert akarnánk létrehozni. Sajnos lakcióvezetú tegnap a Ennél a napi rendnél nagyon sokszor használt a hajléktalan szót, és nyilván ezek egy olyan trigger pont fájó módon a magyar társadalomban, rezonál. Miközben itt azért munkavállalókról van szó, akiknek egyébként jelenleg is biztosított a lakhatása. Ugye, Meg... csak hogy ki tudjam javítani, ez 762 négyzetméter, de nem sokat tévedett, illetőleg Nagy István írt erről, hogy ugye végigvette az utcáról lakásba egyesület alapszabályát, és abban ugye, mintán alapvetően ez hagyléktalanokkal volt kapcsolatos, ezt citálja, illetve azt írja, hogy a fővárosi közgyűlés előkerülő előterjesztésből és a mellékelt együttműködési megalapodásból nem derül ki egyértelműen, hogy kinek és hány lakás épül István tereken a város szélén, a burkot formában is, de minden hajléktalan ellátásról utal. Elnézést, ez van ideírva, tehát ellátásról, nem ellátásról, az sem derül ki, hogy mit kell érteni lakóegység alatt, egy lakóegység hány lakás, csak annyit erről az előterjesztés, hogy mekkora és hogy milyen fűtésűek. Ez nyilván a nagyon szelektáltan olvastál el az előterjesztés szándékosan a Fidesz politikusa ebben az esetben is, vagy nem tudom, de hogy azért konkrétan benne volt, hogy ki a célcsoport ő költözne. Még egyszer mondom... A célcsoportról sem nagyon lehet összesen van kettő, három vagy négy ember, tehát ez célcsoportnak nevezni, ennyihez hát túlszás, bár lehet, hogy négy ember is lehet célcsoport. Hát annak, hogy honnan választják ki, az igen, az mindenképpen azért szélcsoport, még hogyha persze kevesen vannak, és ezért, ez bánt a vagy hogy kett... egyébként megvan az a három vagy négy ember, aki most szomorú lehet, mert egyébként ide költözött volna, de nem, vagy itt még nem tartottunk? Nincsen, nyilván, hál' Istennek senkit nem uh, uh, hoztunk abba az illúzióba, hogy akkor ő neki most, uh, ugyan egyébként a közér dolgozik a Budapest családon belül, és most egy kicsit jobb lakhatást biztosítunk majd számára, aztán most hirtelen csalódnia kellene, szerintem ez nem történt meg nem is akartam, hogy ez ilyen helyzet előálljon, akkor ö, ö, lett volna kiválasztva a dolgozók, amikor megépül, és akkor ez tűvé válik. Kettő darab, ö, esetleg három ember elhelyezés van szóval. Borzasztó tényleg, hogy ez megtörtént, hát, szerintem ez a kivézette rossz szándékos hergelésnek volt. Köszönhető. Az a fáj, effektíve úgy, lehetett egyen... tapasztalni hergelést, ugye nem szokott olyasmiről beszélni, ami nincs. Tehát most egy ideig nem fogunk beszélgetni, nem lesz ezzel szembesítve, de ebben együtt vagy ettől függetlenül azt lehet tudni, hogy ilyen volt? Hát amit ön olvasott. Hát igen, de hogy hányan olvasott? Kóteresen hajléktalan szállóról beszélnek, meg hajléktalan ellátó intézményről, amikor nem igaz az a dolog, mert hogy ahogy én is mondom, és le is van írva itt munkavállaló. Fel lehet-e venni még időben akár Nagy Istvánnal, akár mással a kapcsolatot annak érdekében, hogy szálljon erről a lóról, mert ez a ló nem oda megy, mint ahová egyébként irányítani akarja? Nagy István, hogyha én jól értem, hogy egy fideszes politikus. Igen, egy önkormányzati képvisel. Valószínűleg nem fogom tudni meggyőzni, hiszen szándéka van ebben a dologban. Ha hát, itt nem szinten tudja szinten meggyőzni, szinten szinten szinten akkor egy szinten pillanatra szinten az át... Az át, az át... Ha nem tudja meggyőzni, és aztán visszatérünk ide, de ez legyen egy viszonylag hosszú volt. Az a rendkívüli napi rendi pont, amely a direkt 36 révén jött létre, arra én hogyan tekintsek, mert ez számomra azért volt skandalum, mert azért én még Magyarországon nem tapasztaltam olyat, hogy helyi önkormányzat, fővárosi önkormányzat, vagy a parlament egy valamilyen szaklapra legyen az nyomtatott, internetes, bármilyen, annak a hírére alapozva, attól való félelmében, hogy egyébként a közhangulat alapján akár a hír igaz is lehet, egy ilyen döntést hozzon, és én most nem arról beszélek, hogy a direkt 36 hazugságot írt, azt sem mondom, hogy igazat írt, én csak azt mondom, hogy ilyenre egyébként házat az én emlékezetem szerint nem építettek, és ami számomra elborzasztó, mindenféle pártpolitikai vonatkozás nélkül, az a mérhetetlen bizalmatlanság, ami ebben az országban eluralkodott, és aminek következtében tegnap ez a napi pont megszülethetett, független attól, hogy egyébként erre ki, milyen politikai oldalról hogyan néz, semmilyen politikai hozzáállás nincs, a bizalmatlanság csimboraszója szerintem nincs tovább. Ön erre hogy tekint? Na, akkor ez szerintem érdemes visszamenni, hogy miről van szó. Múlt héten érkezett hozzánk újságírói megkeresés, hogy tudunk-e bármit arról, hogy a, a BIRK mellett, ez uh -huh. a Budapesti Logisztikai Központ soroksáron van, mellette pedig mezőgazdasági területek vannak jelen pillanatban, és lakóövözet van a, a hasznán. Uh -huh. Szóval a BIRK mellett létesülne a... Európai és magyarországi akkumulátorgyártáshoz gyártáshoz szükséges alapanyagok átrakodó és deponáló uh -huh. pontja. Ez maga a direkt 36 volt? Így van. És hogy erről tudunk-e bármit, az a fővárosi önkormányzatot megkereste, ezzel kapcsolatban bárki. Nem volt nekünk erről információnk. Ugyanakkor azt láttuk, hogyha ebben valamit nem teszünk, és nyilván megengedve azt, hogy nem igaz az egész történet, bár akkor azért óta ezt azért cáfoltam volna, akkor már is kiáltak volna. Hát meg... ez a mai kommunikáció az egyszerre szól erről és az ellenkezőjéről, de figyelek, igen? Én nem hallottam olyat, hogy nem igaz. Nem, én sem hallottam, csak ez, hogy mondjam, azért... ezen túl lehet ennek a gyártásával foglalkozni, tehát, ha valamit el akarunk érni, akkor megjelenik egy cikk, és miközben egyáltalán nem biztos, hogy ez megvalósul, arra a ház épül, csak azért, hogy oda ne tudja más épülni. De ezt nem hangulatkeltésből mondom, hanem egész egyszerűen a bizalmatlanságnak egy olyan példánya, amikor a harcsa nem úszik a Balatonban. De volt -e ennek már előzménye? És most a akkor a Csepelszigetre gondoljunk. Ugye ott az volt a megállapodás, hogy a Diákváros fog épülni. Igen, én ezt értem, csak az a kérdés, hogyha ott az megtörténhetett, akkor ez feltétlen alap -e arra, hogy most az, az is megtörténhet, miközben egyébként a, a, a Csepelszigetnél ott volt egy alaphír, de itt az alaphír az nem, nem létezett, azt maga a Direkt 36 hozta, könnyen lehetséges, hogy igaz. Igen, fura, mert a Soroksári polgármester bár tegnap azt mondta, hogy ott nem fog épülni semmi olyan, ami veszélyes lenne a lakosságra. Június közepén egy közmeghallgatáson arról beszélt, hogy rövid időn belül azon a területen nagyon sok munkahely létrehozását történik majd, meg logisztikai beruházások az évén. Mint hogyha valamiről ő tudna... Ez egyébként tízalság. már korábban is az ön számára tudott volt, hogy ezzel kapcsolatban önnek vitték ennek az írásos lenyomatát, amivel én nem találkoztam? Én ezt tegnap este akadtak kezembe, ez a soroksári közmeghallgatás. És nem akarom azt állítani, mert besett polgármester úrnak a felháborozását abszolút őszintének láttam, és azt szavai egyetemek egyértelműek voltak ebben. A vita elején nem annyira, de vita végére, amikor megköszönte a fővárosi közidős segítséget, akkor meg egyértelműek voltak, hogy ő ebben e ki akar állni. És ő elmondta, hogy hát ebbe az utcában nőtt fel, ő nem hagyja, hogy ott. E akkumulától gyártáshoz. Jó, de akkor az, ha jól értem, akkor az viszont nem derült ki, hogy ezen a közmeghallgatása miről beszélt. Ez nem, számomra ebből nem derült ki, tehát én egy leíratot kaptam meg, abból az ez bennem, hogy valamilyen munkahelyi fejlesztésről azért hogy tud, hogy persze ez miről tud, meg mi a valóság, úgy ez azért ez könnyen el tud várni egymástól. És igen, ha egy ilyen horderejű ügyben keddóta a magyar kormány nem állt, és nem mondta azt, hogy ilyen nem lesz, ilyet nem akarunk csinálni, akkor mégiscsak lehet hogy sajnos igazva a cikkben. És azért ez a, tényleg a, nemcsak soroksáról szól, ugyanis ez a és így sok mindent értelmek nyer az gondolom, hogy Belgrád-Budapest vasút vonal. Igen, csak hát ugye az a kérdés, mert szerint, ez kiemelt beruházása minősítik, akkor hozhatott ilyen döntést a főváros, de ezen átlép a kormány. Tehát az a kérdés, hogy ez mennyire egy látszat, mennyiben valódi intézkedés, ami tegnap történt, miközben Szerintem, az elvi jelentőségét azt nem fogom ezzel elvitatni. De azt nem az elvi jelentőség... A politikai jelentőség és a jogi jelentőség azok nem is válnak ezt szeretetlen egymástól. Önnek igaza van, ha ezt izomból mindenfajta lakossági tiltakozás ellenére meg akarja csinálni a kormány, akkor jogi értelme meg fogja tudni csinálni. De ha soroksári polgármester, vagy egyébként a főpolgármester és a közgyűlés egyhangulat azt mondta, hogy ilyen ne legyen, és szólt a tegnapi vita, akkor azért ezt értem, hogy... Ez egy, le... nagyon, nézd, ez egy kicsit olyan, mint az Antonióini nagyítása, és nem tudom, hogy hány olyan néző van, aki élvezettel követi a kettőnk beszélgetését, én biztos. Tehát, hogyha olyan ön egész egyszer a munkatársai, vagy a saját nyomozati tevékenysége révén jut hozzá ennek a közmeghallgatásnak ezen részéhez, és az van önben, hogy hát azért tegnap valaki leginkább ese Ferenc elmondhatta volna, hogy amit akkor mondott, azt mivel kapcsolatban mondta, akkor azért ki és szépen puzzle szerűen összeáll a kép. Az egy másik kérdés, hogy az ember egyébként azzal a képpel tud-e, vagy akar -e bármit is kezdeni. Én nem állettem, hogy hogy tudna bármira. Én nem ezt mondtam. Én se ezt, ezt mondtam. Én csak azt mondom, hogy, hogy, hogy ahogy ön ezt nem véletlenül mondta, én se építek rá a légvára, csak azt mondom, hogy én nem állítanám, hogy ezek mind megtervezett dolgok, de most úgy tűnik, hogy azért ebben elég jelentős koponyák dolgoznak, hogy ezeket a dolgokat e, tető alá vigyék, vagy a sajtóban olyan fajta ködöt terjesszenek, hogy ez a köd alkalmas legyen bizonyos döntések átvitelére, vagy azoknak a kisebb ellenállás irányába feléviteléhez. És ezt izgalommal nézem, azért nem mondom, hogy pozitív izgalommal, mert ez meg annyiszor nem az én érdekemben történik, de egy egészen másfajta világban. Élet, mint amilyenben fölnőttem. Én értem, csak hogy most úgy tűnik ön számára, hogy én most teljesen véletlenül elpöcsintettem egy adalékot. Nem, egyáltalán nem. Nem, egyáltalán nem. Egy módszeres felépített a dologba. Nem, egyáltalán nem. Én beszéltem polgármester a vita közben is, oda mentem, és, és tegnap én hívtam föl egyébként, tegnap előtt, hogy miután el láttam, hogy valamit a Fidesz frakció nem vette észre, hogy benyújtottunk egy ilyen előterjesztést hétfő, est, hétfő délután, hogy, hogy nézzem már rá, és neki mi az álláspontja, és ő, el nem is fárháborozásának adott hangot nekem még kedden is a telefonban, nem felénk kapcsolatban, nem ezzel kapcsolatban, hogy hát ilyen nem lehet sorok de akkor miért nem cáfolja az út a magyar kor? is A Zuglói bevásárlását, a 244 milliárdal a K-monitornak és a Hatházi Ákosnak miért nem válaszol a Nemzeti Vagyonkezedő? Na, hát mert könnyen lehet, hogy mégis igaz. És, meg és az integritási hatóság, amiről majd holnap fogok beszélgetni Navras és Tiborral, hogyan van, hogy az egyik nap azt mondja, hogy ehhez semmi köze nincs, a másik nap azt mondja, hogy odadja az egyik nap azt mondja, hogy azért nem volt megkívásos pályázat, maga Bíró Ferenc választotta ki, remélem jól mondom a neveket, a pályázókat, mert egyébként amikor felállt az integritási hatóság, akkor még erre nem voltak emberek, az ember egyszerűen már, mint én emberek, nézek és nem hiszem el azt, amit olvasok. Annak idején, amikor én elkezdtem a Kejfejancsit, ennek a töredéke elég volt ahhoz, hogy másnapra valaki megszédjönőltan azt mondja, hogy bocsánat, és már nem, hogy nem azt mondja azt, hogy bocsánat, hanem tömegtermelése van ezeknek az ügyeknek. De ez akkor valójában nem válaszolta meg a legelső kérdését, hogy van-e bennünk bizalmatlanság? Van. Pont emiatt. Tehát, hogy egy zuglói beruházás kapcsán nem láthatunk tisztán, de igen, jól beszél, ez lesz, az, ez lesz az a bizalmatlanság, vagy ez az a bizalmatlanság, amely egyébként valójában előbb-utóbb valamiféle változást fog előidézni, mert ilyen bizalmatlansággal az én véleményem szerint a tévedés minimális és maximális kockázata között nem lehet élni. Lehet, de nem érdemes. Mert pedig most ezért az akkumulátor... Abszolút, nem, nem, nem foglok fitatni. Ez történik. Az akkumulátorral kapcsolatban is, és még meg annyi mással kapcsolatban is, Visszatérve az utcáról lakásba, megismétli? Mire gondol? Jobb előkészítéssel, vagy más előkészítéssel, vagy egy idő után, amikor azt gondolja, hogy csillapodtak a kedélyek, jobban előkészítve, vagy másféleképpen előkészítve? Azért annyit szeretném mondani ebbe, nagyon szívesen magamra húzok minden kritikát ebbe a dologba, de le nem én szóztam. <laughs> Azért fontos ez, mert hogy most ne az a kép, nyilván bármilyen képvisel. Igazabban, van valójában ugye arról beszélek, hogy azok a bizalmatlanságok, amelyek imára nem e, akkumulátorral, hanem hajléktalanokkal, akik egyébként nincsenek, de kellene, hogy legyenek, e, mégis elterjedhetett. Nem, figyeljen, örül el tudom képzelni, hogy házról házra bekopogtat, és elmondja, hogy e, mi a helyzet, és nem sajnálja rá az időt. Ha valakiről el tudom képzelni, az ön, hogy aztán az eredménye sem, vagy sem, azt nem tudom, de akkor elmondhatja, hogy Fiala ide, Fidesz frakció oda, ha átment, akkor ez azért ment át, mert elmondtam az igazságot, hogy lám, az emberek hallgattak rám. Nem vetem el azt, hogy megpróbálkozunk nyilván csak akkor, hogyha azt látom, hogy ebben e, majdnem egységet lehet teremteni, mert egyébként nem akarok kitenni. Ebben nem, én nekem ked. De Délutánóta, amit éreztem, hogy ebbe probléma lehet, az volt a dilemmám, hogy ilyen esetben mi a helyes. Végigvinni ezt a folyamatot azzal a kotkázattal, hogy ez elesik, vagy pedig ezt a vitát kihangosítani. De ennek meg pedig van az a kockázata, hogy a maga az ügy sérül. Én mindig fáj, amikor a közgyűlésben szakmai vitának áttázva Oké, okay. tudomásra vettem. Két apró kérdés. Az egyik az, hogy ez miért lett összekötve az Ukrajnában zajló háború miatt otthonuk elhagyására készülés és Budapest fővárosában szállásai rendelkező deredem-deredem-deredem-deredem feltöltőkájtjás szolgáltatás megsegítésre itt fel a feladat ellátásához kapcsolódó működési költségek támogatására vonatkozó. Ez egy, egy technikai. Nem volt összekötve technikai pénzeszköz átadás, egy, egy technikai döntésre volt szükség, hiszen elindult az UNICEF-szel közösen egy egy olyan uh, segélyprogram, ami egyébként például a szíriai földrengés kapcsán már alkalmazott, az Unicef is egyébként ezt a módszertant adaptálták Magyarországra, uh, és ehhez volt egy, te egy, uh, egy abszolút technikai döntés a szükség, uh, és persze lehet ezért azt a kritikát, és még azt sem mondom teljesen jogtalan, hogy miért kell ilyen kvázi két ügyet összekapcsolni a dologba, de azért tartok teljesnek, okay. vállom, mert hogy ez ez önmagában egy technikai lett volna. Nem is nagyon hívtuk volna rá fel a figyelmet, hiszen nem ettől működik az a, a, a segélyprogram, de attól féltem, hogy itt a nagy nekibúzolásban, a haritalanállás végén még ez sem megy át. A, a két és fél hónapig nem találkozunk, előre nem tudom föltenni a két és fél hónap kérdéseit, de van néhány. A közigazgatási bíróság még nem szólt, mint hogy azt se lehet tudni, hogy a kormányhivatal mikor továbbította. Nem a el az államkincstár. elnéz,ést az államkincstár, rosszul fogalmaztam. Bocsánat, rosszat to mondtam. Továbbította az államkincstár, és a bíróság még nem döntött az első. De ugye még azért fontos, ilyen rövid idő alatt maximum csak az adonói tudna dönteni. Még igen, igen, de arról se döntött. Nem. Um... Végül is úgy tűnik, hogy az iparüzési adóból nagyobb pénzt fog beáramlani, mégis felemelték a hitelkeretet talán két banknál. Az ezzel kapcsolatos aggodalom a Fidesz részéről teljesen alaptalan volt. -e. Az iparüzési adó kapcsán nem, azt pont azt hogy a Annyi fog bejönni belőle, mint amennyit terveztünk, én inkább ezt látom, tehát az idei tervet tudjuk hozni. Ugye ebben volt az, hogy én azért ebben kisebbségben voltam sokáig, hiszen a polgármesteri karnak a nagy része inkább egy kisebb adóbevételt várt, jelentősen kisebbet. Még a vitában is elmondták, én most azt látom a mostanit számok alapján, hogy a tervet azt tudjuk hozni, tehát amit idején vállaltunk. Viszont kint levőségeink vannak a kormánynál nem kismértékben, és ezért a 25 milliárdos folyosztámmal hitelkedetet 40 milliárd forintra átmenetileg felemelnénk, addig, amíg a szeptember 15-i adóbevétel meg nem érkezik. Ha jól értem, nem erre vonatkozott aggodalma a Fidesz frakciónak, hanem az, hogy van december 31-én. Erre pedig azt tudom válaszolni, hogy sajnos én ilyen messze nem lesz el. <gül> Oké, okay, akkor nézzünk közelebbre. Budapesti Jazz Club. Vagy Budapest Jazz Club? Igen, a Budapest Jazz Club egy jazzzárt alapítvány működteti. Ez az alapítvány egy Ingatlan bérel a Budapest Filmtől, egy volt moziépület. Duna mozi, kedvenc mozi. Van, hát most már ugye. Nem mozi. Hát én ott, lét, ott, ott, ott nőttem fel, oda jártam moziba, azt takarítottam egyetem alatt. Hát. És most a uh, jazzzárt uh, bérli és abból azóta megállapodást tulajdonképpen a bérleti díjnak a 80%-át támogatásként visszakapta a fővárostól eddig is. Ő, ők, is egyébként azért a bevételüknek a nagy része az állami támogatás volt, tehát ilyen 100 millió fontos nagyságrendben. De idén, hogyha jól látjuk, nem érkezett állami támogatás nekik. Pontos a Jazz alapítvány nem a miénk, tehát ők tulajdonképpen bérlők, csak egy kedvezményt adunk azáltal, hogy a bérleti díj az, az szinte minimális. Szerintem egy inkorrekt közleményt tettek, és azt érzékeltették, mint hogyha A, mi intézményünkről lenne szó, B, mi miattunk történni a bezárás. Főpolgármester tegnap annyit segített rajtuk, hogy a, a valóban csak a bérleti hátalék a problémájuk, és egyébként tudnak kormányzati forrást bevonni, akkor a bérleti dh megfelelő támogatást biztosítottunk a. De ez nem lesz rendszer. Jazzklub számára, de nem, hát, nem tudunk ebből rendszert csinálni, mert egyébként a saját, Az előző kérdésében pont arról beszélgettünk, hogy hogy lehet dobon pénzileg az intézmény rendszerünk. Nem fogunk tudni a, a kormány helyett beszállni azokban a finanszírozási csatornákba, amiket ő tartott. Oké, okay, akkor még egy kérdés, az örkény színház ügyvezetője, az kicsoda? Már sepár. És ő nem akarja folytatni? Igen. Arról szól 15, hát ki, 2025 Február végén jár le a mandátum, ő azt jelezte felénk, hogy ő szeretne e, most már más területen, már nem területen, bocsánat, nem fedezni színházi dolgozni, viszont ez egy nagyon korrekt felvetés volt a részéről, hogy ő azt javasolná, hogy a, az utódjának a kijelölése az történjen meg a 2024-25-ös évad. Hogy kvázi be tudja tanítani, vagy hogy nem? legyen valami átadását? Nem, tanítja, hanem, hogy áradja. Évad közben lenne a váltás, hiszen a 25-ös évad februárjában lenne a váltás, hogy a, az évadot már együtt tervezhessék meg. Uh -huh. És persze van benne egy betanítás is, ez is teljesen logikus. Egyébként nem egy lehetetlen, ke, uh, lehet, nem emlékszik fel de a Nemzeti Színház élén, Jordán Tamás volt a színház vezetője, és Alföldi Róbert megnyerte a pályázatot, akkor az, egy ideig ketten? Igen. Hát nem működtették, de lényegben mindenki szereplő ott volt, és már egy folyamatos át. Jó, csak hogy az ember a dátumot értse, de így már világos. Igen, és ez van Mögöttet ezért szeretnénk 24 nyarán, nyara előtt döntést hozni, nyilván összefüggésben valóra az önkormányzati választásokkal is, tehát nem akarjuk ezt nehezíteni. Ez ne tehát ez van mögöttet szerintem egy hihetetlenül, Európa gondolkodás ez Márcsai pár részéről, amit ebben tanúsít. Végig a kércsenek de közben a nem gondoskodni akar arról, enne. hogy egy a, a átmenet legyen. Um, ha jól tapasztalom, vagy a fővárosi közgyűlés, vagy én alkalmazkodom a fővárosi közgyűléshez, amely legközelebb szeptember végén fog összeülni. Ez így van. Munkatársunk mi azt tervezzük, a szeptember végén van a következő és nyilván, hogyha valami váratlanul a közülést összefunk. Jó, hát így, tudok segíteni, szóljon, Rongad, rongálni nem akarom az idegrendszerét. Nem, azt tudtam rongálni. Hát akkor szeptemberi viszontlátásra ha leszámít, hogyha hív, akkor, mint valami, így előpattanak, és megpróbálok segíteni. Rendben, köszönöm szépen. Viszont hallásra, viszontlátásra. Önök kisambrus látták, hallották, a fővárosi közgyűlés általános főpolgármester helyettesét, és ha nem mondtam volna, akkor támogatott tartalmat hallottak, amikor Bata Andrással beszélgettem, bár szerintem hallották. Arra kértem önöket, hogy jelentkezzenek olyanok, akik egyébként az önkormányzati választás kapcsán a saját lakóhelyükről beszélnének, legyen az Budapest, vagy bárhol az országban, vagy Európában ez az uniós választások, arra kértem Önöket, és arra kérem Önöket, hogyha van marketing és reklámszakember, aki segít egyébek közt abban, hogy a Kejfejancsi délutáni műsorát többen kövessék, és ezáltal az interaktivitás is egyáltalán felhozatal másféleképpen alakuljon, marketing és reklámszakembereknek gmail.com, önkormányzati és uniós választások kapcsán való jelentkezéshez gmail.com és a van olyan ifjú titán, aki egyébként kapcsolódna, mert hogy szakmailag egyébként ért hozzá, is van benne innováció, akkor szintén dörö.fialajanos gmail.com név és telefonszám. holna Filipov Gábor, Navracsis Tibor és Horváth Csaba állnak majd az önök, és az én rendelkezésem életek én fogok az ő rendelkezésükre állni. És akkor immáron csak három Viszont hallásra, viszont látásra. Patreon.